أحمد الله من شعود أنفسنا ومن سيئات عمالنا الله فلا مغرر الله ومن يده فلا شرع لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع محمد عنك هو رسوله الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمنكم إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقوا منها زوجها وضعت منهما رجال كثيرا ومساء واتقوا الله الذي فساءلون به ورحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يُسْلِمَنَّكُمْ وَمَعَامَلَتُكُمْ وَيَكُنْ لَكُمْ دُونَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَا بَعْدَ انْسَقَ الْحَدِيثِ بِكلامِ اللَّهِ مُخَرَّجًا عَلَى يَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَشَاطَرَهُ مُؤْنَسٌ سَأَتُهَا وَكُلُّ مَنْ تَوَسَّلَ بِالدُّعَاءِ وَكُلُّ الَّذِي دَعَا بِالضَّلالَةِ وَكُلُّ الَّذِي ضَلَّ عَنِ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 Dalam rangka talabul ilmi Semoga kita Senantiasa Dimudahkan untuk ikhlas Semata Menjadikannya sebagai ibadah Mengharapkan Wajah Allah Dan juga diberikan Kemudahan Untuk Mencahati sunnah Aqidatan Wa amalan Muamalah jannah mencetak sunnah baik secara aqidah dan semua aktivitas batu ini dan juga amalan aktivitas yang dilakukan oleh anggota badan serta muamalah aktivitas yang terkait dengan interaksi antar sesama karena dengan mencoba ke sunnah maka segala sesuatunya akan mendatangkan nilai amal saleh setelah dibangun di atas prinsip al ikhlas Dan tanpa adanya mencocoki sunnah, maka satu perbuatan akan tertolak sebagaimana yang kita tahu dari hadis yang sering kita dengarkan, manamilah amalan layshallin amruna khamwadul. Jika beramal satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Amalan secara umum baik amalan batin. Amalan lahir Ataupun amalan yang terkait Dengan interaksi Hubungan antara sesama <Sessizuk> rahimah rahimah Syukur yang berikutnya ialah Ketika kita masih diberikan kesempatan Untuk berda'ahun Di dalam aktivitas kegiatan dakwah dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menjalankan banyak hal di dalam dakwah. Meski kita tidak boleh untuk merasa sudah banyak berbuat, namun dalam rangka untuk sebuah rasa syukur kita menghitung nikmat tersebut meski kita tidak mampu menghitungnya. Maka kita mengenali akan ni'mat-ni'mat itu Karena banyak Saudara-saudara kita Di beberapa tempat Mereka dengan Usaha yang sama Mungkin lebih gigih Namun Pada kenyataannya masih Diberikan keterbatasan-keterbatasan Dan diberikan kendala-kendala meski mungkin dengan perhitungan potensi sama sedangkan kita diberikan mudah untuk berkomunikasi berkumpul dalam satu lingkungan dan mudah untuk berkoordinasi serta diberikan keringanan untuk saling mengisi kekosongan-kekosongan yang ada tentu yang pertama ini adalah semata-mata anugerah karunia Taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala La hala wa la quwwata illa billah Kemudian kita pantas Dan semestinya untuk mengucap syukur kepada Allah Lalu kemudian Baada syukri ilallah Setelah syukur kepada Allah Kita syukur kepada Semua pihak Yang terlibat Kekhwah sekalian saatidat Dan juga para Wali-wali santri yang mereka berkontribusi untuk bisa tegaknya dakwah. Karena dengan syukur yang semacam ini akan terpelihara dan akan meningkat nilai. Sekecil apapun kontribusi, kontribusi yang diberikan itu memendatangkan nilai yang bisa jadi dengan yang kecil itu ketika ikhlas. kelas mendatangkan barakah dan berbuah ketika itu kebaikan dengan kebaikan yang berikutnya. Dikarenakan yang namanya al-kaib itu mutawallidah, kebaikan itu akan saling mendatangkan satu dengan yang lain. Ketika seseorang berbuat kebaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan mudahkan langkah menuju kepada kebaikan yang berikutnya maka itu yang kita upayakan yang kita syukuri dan itulah satu di antara sebab dan satu di antara upaya untuk kita bisa mempertahankan dan menjaga serta berharap agar nikmat itu terus langgeng dan bertambah dengan datangnya barakah warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh kita akan kembali membaca lanjutan dari pelaksanaan kita secara saya ini jahiliya masuk pada poin yang ke 51 waspuhum del qur'an ibi annahu min kala min baca pensifatan mereka berjahiliya terhadap al-qur'an bahwasanya al-qur'an itu adalah dari perkataan manusia Al-Mas'alatul Hadiyah Al-Mas'alatul Khamsul Al-Muql Perkataan mereka tentang Alquran. In-hadain illa Qawlul Bashar Tidaklah ini Melainkan hanya ucapan manusia Dalam surah Al-Mudazir Ayat yang ke-25 5 Ayat ini berhubung dengan ayat-ayat yang sebelumnya yang menceritakan tentang sikap orang-orang Quraisy di dalam menolak Rasulullah Muhammad SAW dan juga kitabullah Al-Qur'an Al-Karim. Satu di antara mereka adalah Pembesar-pembesarnya di antaranya Al-Walih Ibn al Al-Walih Ibn al Ketika memperhatikan Al-Quran Memperhatikan Diri Rasulullah SAW Yang dikenal jujur Rasulullah SAW yang tidak pantas Dikatakan orang gila Rasulullah SAW yang telah dipercaya Sebelum didatangkan risalah Bertaunggapan-unggapan yang indah di dalam Al-Quran Menjadikan dirinya Tidak mampu Untuk mengkategorikan Al-Quran itu Untuk dikatakan hanya sebuah syair semata Atau dikatakan sebuah mantra, tukun Sehingga berpikir Dan terus berpikir Lalu menetapkan kesimpulan dengan dikatakan di dalam Al-Quran mm -hmm. katanya in hadza illa qaulun bashar in hadza illa qaulun bashar sebelumnya in hadza illa sihir yu'sad tidak lain melainkan sihir ini pelajaran dikatakan sihir itu Mempengaruhi Sehingga terpisah antara laki-laki Sebagai suami Dengan istrinya Ayah dengan anaknya Seseorang dengan saudaranya Ini pengaruh sihir Yang Disematkan Tuduhan tersebut Terhadap Al-Quran Terasa dikatakan In ha'da illa qawdul basya Sungguhnya ini tidak lain Hanyalah ucapan manusia. Seharusnya, penjelasannya, mana sahaja ahli ahlil jahiliyah di antara pokok-pokok permasalahan prinsip pengambil ajaran jahiliyah, anahunya turun bahawa mereka mengatakan Innal Qur'anul Basari. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan manusia. Ya maqalah walid ibn al-mughirah. Sebagaimana mengatakan yang namun-tian a'adru a'asa'i Quraish satu antara pembesar Quraish. Al-walid ibn al-mughirah. Wal-Quran kalamu Allah subhanahu wa ta'ala dan Al-Quran itu merupakan kalamu Allah Ucapan Allah, Subhanahu wa Taala. Kalam Allah, Allah dengan sifatul kalam. Kalam Allah Bihi haqiqatan Allah berbicara dengan Al Quran itu secara hakiki. Ini tidak dikawin, tidak dihadiskan maknanya. Tidak pula di tamzir. Tidak pula di ta'adir. Dan tidak pula di takjir. Berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Ahlu sunnat wal jama'ah, Bi ispati al-asma'i wa sifati subhanahu wa ta'ala di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala li ahli sunnah qawahi ahli sunnah wal jama'ah memiliki qa'idah qa'idah asbat kama asbat Allah subhanahu wa ta'ala di kitabihi ومن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بغير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيل من تبك نما من انسيك شفر الله سبحانه وتعالى Sesuai dengan apa yang Allah tetapkan Tentang dirinya Di dalam Al-Quran Dan melalui Bisa Rasulullah S.A.W Dengan tanpa Memunculkan sikap menolak ya. Tanpa Muncul adanya sikap menolak Terhadap enam menambahkan sifat-sifat tersebut tidak pula kita hanya menetapkan dengan Iri membagaimanakan Bagaimana Allah berbicara Itu di luar jangkauan Yang bisa dibahas oleh manusia Lantaran Tentang perkara baik Manusia tidak bisa memikirkannya Dan hanya bisa mengetahui ketika ada berita dari langit Berupa wahyu Baik di dalam Al-Quranul Karim maupun melalui lisan Rasulullah SAW mulia. Tidak bisa dikupas, dipikirkan oleh akal manusia yang terbatas. Sedangkan untuk memikirkan hal-hal yang nampak di depan matanya, yang kasat mata, yang bisa diraba oleh panca indera. Manusia dengan akalnya tidak mampu untuk menjangkau semua apa yang ada di sekitarnya. Tidak bisa untuk mensikapi benda-benda yang ada di sekitarnya dengan secara rinci. Apalagi ingin masuk kepada... Memikirkan secara bertanya tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak boleh mengatakan bagaimana dalam Allah berbicara kalau kita pula boleh untuk mentansi ketika dikatakan Allah berbicara maka berarti sama dengan makhluk ini tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya tidak ada yang serupa Dengannya sesuatu apapun. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul <tuh> Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah ini penatakan ahlu sunnah terhadap haqidah yang terkait tawidul asma wa sifat. Tasallamallahu bihi haqiqatan wa aw'ahu ila nabiyihi mu'ammarin sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam biwasiqati jibrih alaihi sabat wasalam wa dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan al-Quran tersebut kepada nabi nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan melalui perantara malaikat jibril Alaihi <answers> salatu wassalamu. Fahuwa kalamuhu haqiqatan. Mada Al-Quran ini rupakan kalamuhu kalamullah haqiqatan. Secara hakikat. Eh, bukan secara iyasat atau bukan secara kinayatan atau bukan secara takwilan tidak secara takwil tadi disebutkan bi ta'til wa at ta'wil wa at tasbid bil tamtsil tidak boleh mentakwil tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wahsamau kalamu fi ayat dzirat. Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebutnya Al Quran itu sebagai kalanya ucapan Allah di dalam ayat-ayat yang banyak. Nah. Nah, Al-Sunnah wal-Jamaah tidak bergeser dari dosir ayat. Menetapkan sesuai apa yang dibengar berita itu dari Allah SWT di dalam menetapkannya. Tidak berlaku lancang. Mengalihkan makna dari apa yang dimaukan oleh Allah SWT. Mislu taulihi. Hatta yasm'a kalam Allah Dalam surah Tawbah Tidak Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Wa in a'adun minal musyriki Nasta'ajara fa'ajirhu Atta yasm'a kalam Allah Jika ada salah seorang dari kalangan kaum musyriki Ingin tinggal bersebelahan denganmu, maka persilahkan dia tinggal di sebelahmu, bertetangga denganmu. Hatta yes ma Allah. Sehingga kemudian dia bisa mendengar kalam Allah, mendengar ayat-ayat Allah. Di sini menunjukkan rumah seorang Muslim itu terdengar dari dalamnya itu kalam, kalam Allah tidak sepi. Tidak seperti kuburan Tidak seperti rumah orang-orang kakir Jika disarankan Kalau ada orang-orang Musyiki Orang-orang kakir Yang mereka ingin tinggal Bersebelahan denganmu Biarkan saja Mungkin saja ketika mendengar Dalam Allah Mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa sahara Lalu bisa faham dan bisa mendapatkan hidayah sampai kepadanya ilmu in aslam afallaka Syekh Ad-Rahman mengatakan, jika ia bisa mendapatkan hidayah masuk Islam itu yang diminta wa illa kalau pun tidak maka sudah sampai kepadanya hujjah sudah mendengar ayat-ayat Allah sudah sampai kepadanya firman Allah subhanahu wa taala nah, yang menjadi syahidi dalam ayat ini adalah hakeyats ma'ala maulah sampai mereka mendengar kalam Allah pembuatan kalam Allah kemudian juga di dalam surat al baqarah ayat lima belas yudun ayub bilu kalam Allah mereka ingin untuk merubah dalam Allah, merubah dalam Allah. Wahai dahulu atiqah ahli sunnah wal jamaah dan ini atiqah keyakinan ahli sunnah wal jamaah wa atba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam kan pengikut pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah berkaitan dengan mode aulul ta'wid yang salah di dalam memahami kalau dikatakan Allah itu berbicara Al-Quran adalah kalamullah Dikatakan Allah Kejalan Allah berbicara Berarti sama dengan makhluknya Sementara Allah tidak sama dengan makhluk Maka kalau begitu Ayat ini tidak boleh ditetapkan sesuai dengan apa adanya Harus dialihkan kepada makna yang lain Agar terhindar dari Penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kita bisa perhatikan di sini ada intervensi terhadap ayat oleh pendek dan kalmi akal manusia. Siapa bilang kalau dikatakan Allah berbicara, lalu harus dikatakan sama dengan makhluk yang berbicara? Siapa yang mengatakan begitu? Siapa yang menetapkan demikian? Tidak ada kelazimannya Kenapa demikian? Ya Allah dengan sifat kalam Itu berita yang datang dari Allah Dan Allah yang menetapkannya Dan Allah tidak menyatakan bahwa Kalam tersebut sama dengan kalam yang masyarakat Tidak ada Yang ada Allah menyatakan Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun Meskipun dikatakan sama Dalam penyebutan beberapa sifat Jadi pelafakan penyebutan Sifat yang sama Tidak melazimkan, tidak mengharuskan Tidak berkonsekuensi Bahawa bahwa hati itu sama Ini penting Dan banyak orang terjebak Menolak gara-gara Menyimpulkan Denik Karena-karena harus menyatakan demikian. Kalau penyebutannya sama berarti hakekatnya sama. Belum tentu. Dan jelas tidak sama antara makhluk dengan al Nah, makhluk dengan segala keterbatasannya, al-qalb dengan segala kesempurnaan. Jelas tidak sama. Sedangkan antar sesama makhluk pun tidak bisa dikatakan harus sama <tuh> Manusia mendengar Nah makhluk lain bisa mendengar Semut ya, Hewan Itu beda Sifat mendengarnya, Pendengarannya juga beda Ini masih antar makhluk Sehingga Tidak ada Ya kemudian memutuskan ketika disebutkan sifat itu sama lalu harus dihukumi sama dalam hal hakikatnya kecuali itu adalah intervensi akalnya ahlul bid'ah sehingga kemudian ketika mereka kepengen selamat untuk tidak menjadikan sama lalu ditolaklah nama-nama dan sifatnya ada yang menolak secara keseluruhan semua nama dan sifat ditolak. Ya, seperti kau, seperti kau, jami. Ada yang menolak sebagiannya, menolak nama, Namun menetapkan sifat. Ya, Ada yang menolak nama dan menolak sifat sebagiannya. Bermacam-macam. Ini hasil dari intervensi kesimpulan akal yang diangkat lalu berbuat melampau batas. wal musyrikuna ya'rifuna anahu kalam Allah orang-orang musyrikun ya'rifuna anahu kalam Allah mereka tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah wa anahu laysa min kalam Muhammad dan bahwasanya laporan itu bukan dari ucapan <tuh> <tuh> Rasulullah Muhammad sallallahu sendiri. Ya, nah, laula lana min Muhammad illa jana yasati lana bi taa'atihi ay Karena kalau sanenya itu merupakan ucapan pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tentu dengan kemampuan mereka yang sama-sama sebagai manusia mereka akan bisa untuk mengucapkan yang serupa Rasulullah sallallahu manusia nah, mereka juga manusia kalau memang itu ucapan manusia ya tentunya mereka juga bisa mengucapkan ucapan yang sama Bisa menyusur rangkaian insan Sementara bahasa Arab Bukan hanya bisa dilakukan Bukan hanya dikuasai Rasulullah SAW saja Bahkan Rasulullah SAW sudah Oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ditunjukkan Sebagai bukti bahawa yang disampaikan merupakan wahyu Dengan keadaannya yang Layak perawal layaknya Tidak bisa membaca tidak bisa menulis Tidak dikenal sebagai ahlu Syair Tidak dikenal sebelumnya sebagai penyair Ulung Sehingga tiba-tiba merangkai Ungkapan-ungkapan yang indah Tidak membaca Tidak bisa membaca Tidak bisa menulis Kalau bisa mengungkapkan-ungkapan ungkapan Yang begitu indah Yang sampai membuat heran Sekelas Al-Walid bin Mubirah. Sekelas tokoh-tokoh Quraisy -tokoh yang mumpuni mereka kenal. Bisa medalkan mana ungkapan syair, mana yang bukan. Mana ungkapan sihir, mana yang bukan. Mana ungkapan orang gila, mana ungkapan orang waras. Mereka paham. Sungguhnya. Nah. Dan pada kenyataannya mereka tidak mampu mendatangkan satu surat saja yang semisal dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau jarang-jarang ni, kalau sebenarnya itu dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pribadi. Karena disitulah ini ayatku, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala Tentu mereka dengan kemampuan yang ada yang mereka juga punya akan bisa menghadirkan, semedatangkan, semembacakan ayat-ayat yang senada, yang sama. Maka Allah subhanahu wa taala janda wada telah mengungkapkan kepada mereka untuk mendatangkan, nah ayat itu di masjid untuk mendatangkan surat yang sama. Dalam surat Al-Baqarah, "Wain kuntum firaidin min mana nizalna'ala abdillah fakatubis syarat memesleh, wadahu shada akub min dunyak, i kuntum salatul. Allah menyatakan berbeda mereka. Dan jika kalian itu berada dalam keraguan, anda percaya. Mimma nazarna ala abdina Dari apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami Yaitu Rasul Muhammad SAW Kamu ragu Kamu tidak percaya Akan wahyu ini Akan Al-Quran Fahatudi surat Silahkan datangkan oleh kalian Satu surat saja Nim <coughs> mislih Yang senada yang semisah, yang sama. Nah. Kalau tidak mampu sendiri, wada'u shuhada'akum ajjaltu. Nah. Kerahkan siapa yang bisa. Nah, Untuk kembali. Wada'u shada'akum binunillah in kuntum shadiq kerahkan kemampuan di siapkan orang-orang yang mumpuni dalam hal merangkai ungkapan-ungkapan syair ungkap-mungkap bahasa dengan kefasihan lisannya datangkan jika memang kalian benar nyatanya sampai sekarang tidak ada yang bisa menambili satu surat saja di dalam Al-Quran Abu'a Asri Suri Mesehi atau dengan sepuluh surat yang sama, surat atau surat yang merahatin mesehi satu surat saja, dalamnya atau misaikin yang lain, mereka tidak bisa ambil sekarang mendatangkan pun dari itu semua. Nah ma'a kufrihim wa'inadihim wa'irsihim ala masyarakat ala masyarakat sillahi wa rasulih padahal bersama dengan itu keingkaran mereka penentangan, penentangan mereka semangatnya mereka di dalam menentang Allah dan Rasulnya sudah dikerahkan semua tentunya mereka penuh dengan semangat pengingkaran, penuh dengan permusuhan. Semua dikerahkan. Ternyata hasilnya mal. Dia. Kalau bukan disitirahati ayat di Surah Misyil lanta akaruh. Karena kalau seandainya memang dengan kemampuan yang ada pada mereka Mereka bisa mendatangkan Satu surat saja yang sama Satu surat saja Lama ta'afaru Lama ta'afaru Ini ada Yang Saya ingat sedikit surat Lama Lama ta'afaru Pasti mereka tidak akan Menunda-nunda Ya kalau bisa, akan segera ditunjukkan untuk mematahkan kebenaran Al-Quran. Dan menunjukkan bahwa itu memang paul basyat. Buktinya saya juga bisa. Itu tidak pernah terwujud. Menunjukkan mereka memang tidak mampu. Walagi, mereka lemah untuk melakukan padal zalika al annahu kalamullah sallalahu alaihi maka itu telah menunjukkan Al-Quran itu merupakan kalamullah jalla wa ala. la kalam ghairi bukan ya kalam lain ucapan lain la kalam jibril bukan la kalam muhammadin bukan wa Allah. bukan ucapan jibril Bukan pula ucapan Muhammad SAW, namun hanyalah itu merupakan kalam Allah Jibril AS hanya menyampaikan sebagai perantara yang mengantarkan wahyu dari sisi Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW juga hanya perantara yang menyampaikan wahyu dari sisi Allah melalui Jibril kepada manusia seluruhnya Wa inna majibril wa Muhammad alaihi salatu wa salam muballigan 'anallahi jalla wa 'ala fi amanatin wal kalam yudafu ila min qalahu la ilah man talahu ta mubalighan muaddiyyat nah Jibril dan Muhammad alaih musulat wa itu dua pihak yang menyampaikan dari si Allah Jalla wa'ala kalam dengan penuh amanah dan kalam tersebut disandarkan kepada siapa yang telah mengucapkannya pertama kali Bukan kepada pihak yang mengatakan sebagai penyampai, penyambung yang mengantarkan. Nah, ada orang si A, si B, si C, si D. Si A mengatakan si D telah berpihak. Lalu si B mendengar Si B mengatakan kepada si C Si C berkhianat nah. nah Ketika si B ini hanya mengambil dari si A Maka si C tidak bisa menyalahkan si B nah, Karena kalam itu bukan kalamnya si B Tapi kalamnya si A Itu penyandaran kalam Meskipun memang Sibai mengucapkan ucapan tersebut Sebagaimana Jibril AS menyampaikan Kalam tersebut kepada Rasulullah Muhammad SAW Tapi pemilik Kalam itu bukanlah Pihak-pihak yang hanya Menyampaikannya Namun yang memiliki kalam itu adalah Yang mengucapkannya Pertama kali وَلَقَدْ طَارَدُوا كَثِيرًا يَقُولُونَ الْقُرْآنُ سِحْرٌ وَطَارَدَ يَقُولُونَ إِنَّهُ تَعَلَّمَهُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَرَان جَابِرَ وَكَادَ يِنْكَفُ صَمُونَنْيَ كَذَبَ مُنْتَقَن الْقُرْآنُ سِحْرٌ يَا مِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْذَى مِنْ هَذَا إِلَّا أَوْرَطَ بَشَرًا Antara kata mengatakan ini adalah sesuatu yang dipelajari oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari ulama'nya Al-Qibra. Ya. Kapan belajarnya? Di mana masjid? Nah. Oleh Nabi, orang akwal mereka bermacam-macam ucapan-ucapannya untuk menuduh yang bukan-bukan. Memang yang duduk adat dan bini, <tik> tidak adat bentuk-bentuk yang akan menunjukkan tentang kebencian mereka ya, terhadap perkara ini, apa-apa ya. yang mereka untuk melalui dinyatakan kedua-dua dusta yang tidak sesuai dengan kenyataan ini. Walabi aththilu anna al kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna qawl bashar. Fa qalu hadha huwa Siapa yang meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah ucapan Muhammad sallallahu alaihi bahwa itu adalah ucapan manusia? Makau ucapan ini adalah ucapan jawab, ahlu cerminnya, cakap apa lagi si jamiyah tuan muatazila tuanmu siapa? Mana jawapannya si jamiyah dan siapa-siapa yang sealiran dengan mereka? Lima puluh orang orang yang mengatakan inilah surah nelayi segala mukhlaf, bahwasanya semuanya perlu Salaam Allah Wa innama Salatahullahu Jalla wa'ala Ki Shibri Atau Ki Muhammad Amat Anyalah Allah Salaam Sipta kanya Kata Shibri Atau Kata Muhammad Atau Lawa al Atau Bi Lawa Al-Makru Atau Zalik Atau Zalik Atau Zalik Atau Zalik Atau Yang Lain Lainya Ya Dari ungkapan Ungkatul Batu yang itu semua termasuk jenis-jenis ucapan jahat nah, dan ucapan Al-Quran Alam Allah ini asla menuntui Ahli Sunnah satu pokok prinsip antara prinsip-prinsip Ahli Sunnah dan Ma'ah telah menjadikan satu pokok Ahli Sunnah melapaskan ujian berat, besar dan sekaligus menjadi tegaknya menjadi sebab tegaknya prinsip Ahlussunnah karena Dengan an-nisabaranih yaitu al-Imam Ahmad rahimahullah taala dan syubhat dalam perkara ini semakin beraneka warna menyebar ke mana-mana masyarakat Nah, untuk menginginkan agar di faham yakini bahasanya saya akan bukan dalam Allah dan nah, sekian balik untuk ahwi maka tutupkan kita dengan kita-kita berulimah di sunnah jauhi kemahaman kemahaman yang bid'ah, bahasa-bahasa mereka akan merancukan akidat نعم بارك الله فيكم <تصفيق> وزادكم خيرا ان شاء الله رب العالمين وفقكم الله في الخير